בראשית, פרק י"ב. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעזך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכך מברכך, ומקללך האור.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 הנה נא ידעתי, כי יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבו עברה מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה.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 למה אמרת, אחותי היא, ויקח אותה לי לאישה? ועתה, הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו.